145. Samadhi și puterile miraculoase Trecerea de la concentrare la meditație nu presupune practicarea vreunei noutăți tehnice. Tot așa nu e nevoie de niciun fel de exercițiu yogic suplimentar pentru a realiza samadhi din momentul în care yoginul a reușit să se concentreze și să mediteze. Samadhi, în staza yoghină, este rezultatul final și încoronarea tuturor eforturilor și exercițiilor spirituale ale ascetului. Nota 11. Sensurile termenului de samadhi sunt unire, totalitate, absorbire, în, concentrare totală a spiritului, conjuncție. Se traduce în general prin concentrare, dar în acest caz există riscul de a se confunda cu darana. Acesta este motivul pentru care am preferat să-l traducem prin enstază, stază, conjuncție. Închei nota. Termenul este mai întâi luat într-o accepție gnoseologică. Samadhi e această stare contemplativă în care gândirea se simtează imediat forma obiectului, fără ajutorul categoriilor și al imaginației, starea sau obiectul se dezvăluie în el însuși, zvarupa, în ceea ce are esențial și ca și cum ar fi vid în sine însuși. Există o coincidență reală între cunoașterea obiectului și obiectul cunoașterii. Acest obiect nu se mai prezintă conștiinței în relațiile care îl delimitează și îl definez ca fenomen, ci și ca, și cum ar fi vid de sine însuși. Totuși, mai mult decât cunoașterea, samadhi este o stare, o modalitate statică specifică pentru yoga. Această stare face posibilă autorevelarea sinelui, grație unui act care nu este constituitiv unei experiențe dar nu orice samadhi dezvăluie sinele și, prin urmare, săvârșește eliberarea finală. Când samadhi este dobândind, concentrând gândirea asupra unui punct din spațiu sau asupra unei idei, enstaza se cheamă cu suport sau diferențiată. Samprajnata samadhi. Se scrie S-A-M-P-R-A-J-N-A-T-A, se Samadhi. Când împotrivă, samadhi este dobândit fără nicio relație, adică atunci când este pur și simplu o deplină comprehensiune a ființei, enstaza este nediferențiată. Asamprajnata Prima stare este un mijloc de liberare în măsura în care face posibilă înțelegerea adevărului și pune capăt suferinței. Dar a doua modalitate a enstaziei, asamprajnata, distruge impresiile, samskara, tuturor funcțiilor mentale antecedente și reușește chiar să oprească forțele karmice declanșate de activitatea trecută a eoghinului. Această instanță constituie întrucâtva un rapt, pentru că omul o poate încerca fără a o fi provocat. Evident, instanța diferențiată cuprinde mai multe etape, căci ea e perfectibilă. În aceste faze, cu sprijin, Samadhi se dovedește a fi o stare dobândită grație unui anumite cunoaștere. Trebuie fără încetare avută în minte această trecere de la cunoaștere la stare, căci în aceasta constă caracteristica oricărei meditații indiene. În Samadhi are loc o ruptură de nivel pe care India încercă să o realizeze și care este trecerea paradoxală de la a cunoaște la a fi. Când ajunge în acest stadiu, yoginul capătă puterile miraculoase, SIDI, cărora le este consacrată cartea a treia din Yoga Sutra, începând cu Sutra 16. SIDI se scrie S-I-D-D-H-I, concentrându-se, meditând și realizând samadhi față de un anumit obiect sau de o întreagă clasă de obiecte, yoginul câștigă anumite puteri oculte privind obiectele experimentate. Așa de pildă, concentrându-se asupra sub subconștientului, samskara, el își cunoaște existențele anterioare, Yoga Sutra 3 Roman 18. Cu ajutorul altor concentrări, el dobândește puteri extraordinare, poate să zboare în aer, să devină invizibil, etc. Tot ceea ce e meditat este în virtutea magică a meditației asimilat-posedat. În concepția indiană, renunțarea are o valoare pozitivă. Forța pe care ascetul o obține renunțând la o plăcere oarecare, depășește cu mult plăcerea la care a renunțat. Grație renunțării ascezei, tapas, oamenii, demonii sau zeii pot să devină puternici până la a ajunge amenințători pentru întregul univers. Pentru a evita o asemenea creștere de forță sacră, zeii îl ispitesc pe ascet. Patanjali însuși face aluzie la ispitirile cerești. Yoga Sutra, 3 Roman 51. Și via dă explicația următoare. Când yoginul ajunge la ultima estază diferențiată, zeii se apropie de el și îi spun, citez, vino și bucurăte te aici în cer. Aceste delicii sunt de dorit, această fecioară este adorabilă, acest elixir abolește bătrânețea și moartea. Închei citatul. Ei continuă să-l cu femei cerești, cu viziuni și auziri supranaturale, cu promisiunea de a-i transforma trupul în corp de diamant într-un cuvântul îndeamnă să participe la condiția divină. Dar condiția divină este încă departe de libertatea absolută. Ioghinul trebuie să respingă aceste miraje magice pe care numai ignoranții le pot dori și să persevereze pe drumul său. Dobândirea libertății finale Căci de îndată ce ascetul acceptă să se folosească de forțele magice dobândite, imediat posibilitatea pe care o avea de a câștiga forțe noi dispare. După întreaga tradiție de yoga clasică, yoginul se folosește de nenumărate siddhi doar pentru a dobândi libertatea supremă, ansamprajnata, samadhi, nici de cum pentru a obține stăpânirea elementelor. Într-adevăr, ne spune Patanjali, aceste puteri sunt perfecțiuni este sensul literal al termenului sidi, pentru starea de veche, dar ele constituie obstacole pentru starea de samadhi. Nota 12. Și totuși nostalgia după condiția divină obținută prin forță la modul magic n-a încetat să-i obsedeze pe yoghin și pe Asceți. Cu atât mai mult cu cât există, după viața, o mare asemănare între zei care locuiesc în regiunile celeste, în Brahma -loka, și oghinii în stadiul de Sidi. Într-adevăr, cele patru clase de zei din Brahma -loka au prin natura lor însăși o situație spirituală care corespunde respectiv celor patru clase de Sambrajnata Samadhi. Datorită faptului că acești zei s-au oprit la acest stadiu, ei n-au atins eliberarea totală. Închei nota!